alamin, ussalatu ussalamu ala rasulina Muhammed. Shukua së ndëruar, assalamu alaikum wa rahmetullah, pacja dhe bekimi dhe mshira Allahut, qofshin bi ju. Falendrimet dhe labdrimet tona i takon vëtëm Allahut të madhruar, në salafdrimet, pacja dhe bekimit e ti, qofshin bi të dërguarin ton të fundit, Muhammedin së lallahu alaihi wa sallam, bi familin e ti, bi shokët e ti besnik dhe bi të gjitha ta që ndikin këtë rukë dele në ditën e fund të kësaj bote. Mirë se ta komi përsëri, në emisionin ton të radhës në kërkim të adhurimit, emision të cilin e kemi filluar kohë më par, dhe gjëtë të cilit kemi pasur rasin të rzvillojmë tema nga mëtë ndryshmet, të cilat kanë pasuruar kuptimin ton dhe i fes, dhe në anën të të tërë kanë pasuruar veprimin ton dhe i adhurimit të kushtuar vetëm Allahut të madhruar. Kemi filluar të flasin për veprat e zemrës, Ne kemi thënë që posa ti pofundojm këto vepra që kemi zgjeduar të flasim rreth tyre, do të kalojm pastaj, pastaj me lenë Allahut të madhruar, tek veprat e gjuhës dhe në fund tek veprat e gjymtyrë. Emisioni që sot jemi në takim me të, ka të bëjë me emisionin e fundit që është në lidhje me veprat e zemrës. Edhe pse këto vepra që do të flas sot për ta shikuar së ndëruar, është vepra që zakonisht në fillim flitet për të Dhe është vepra e parë që duhet i kushtohet rëndësi kur bije fjala për veprat e zemrës. Mirpo e kam lënë në fund që të jetë një lidhje e fuqishme mes veprave të zemrës që kemi folur më herët dhe veprave të gjuhës dhe gjymtyrë që do të pasojnë. Nga se kjo është një ulizë e fuqishme, ashtu siç do të vijë në vijim, do të bindemi se në bazë të funksionimit të kësaj vepre, tamam sikur se duhet do në varet pas taj pranimi edhe i vepërve të tjera në vijem. Andaj, adhurimi i radhës, që për te do t'flasim sa shikua së ndërruar është adhurimi i Allahut për mes sinceritetit. Do t'flasim për sinceritetin, që në gjuhën arabe quët e i khlas, një fjalë pa dëshim e rëndësishme, një vepër pa dëshim shumë e madhe në fejnë, qoncha allahu jalla jalaliu kesa vepra i ka rezervuar vendin më të shenjt në trupin e njeriu dhe kjo vepr gjendet në pjesën më të ndjeshme të trupit të njeriu ajo është zemra e tij dhe njëherë është vepra në të cilën fillimisht shikon allahu azza jall dhe nëse kjo vepr është në rregull pastaj shikon në veprat e tjera që burojn nga gjuhët dhe nga gjymtyrët tona Andaj në qofë se kjo vepr nuk është në regull, parregullësia saj dhe dëbartët pasaj dhe të gveprët e tjera. Dhe në qofë se kjo është në regull, atëhere, lëre që tjera dhe tjene në regull dhe të pranohen, mirë po, dhe pa dhe gjitha parregullësia eventuale që ka mundësi të shfachet në veprët e tjera, si kur vje fjole të atyre të gjuës apo gjymëtyrve, fuqia e kësa i veprë i përmirësën dhe i regulën veprët në vjemë. Andaj sinjëritet është një vepër që Allahu e ka kërkuar nga krijesat e tij dhe ai kët e don tashë prej tyre. Dhe në momentin kur kjo është në rregull, atëherë Allahu xhalle xelali u bën që të tira të jenë në rregull. Dhe në momentin kur kjo vepër nuk është në rregull, nuk i kushtohen sikoi, atëra paragulësia e kësaj vepre do të bartet edhe tek veprat e tjera. Prandaj jemi në takim me një vepër tepër e rëndësishme, tepër e madhe, tepër vendimtare për adhurimin ton dhe për vazdimin e rrugëtimit tonë në kërkim, në kërkim të adhurimit. Andaj do të kemi mundësi që sot të njihemi për së afërmi me argumenta që flasin për këtë vepër, pastaj me kuptimin e kësaj vepre dhe pastaj me ato gjërat apo veprimet që na ndihmojnë në kultivimin e kësaj vepre në zemrën tonë dhe në fund do të flasim edhe për gjërat e sot apo veprimet që na pengojnë të jemë të sinqertë, kërë që ta përthekojmë në përzjësishtë atë qka është e nevëshme të flidet në lidhme me këtë vepër. Thamë se fjalla sinceritet në gjuhën arabe dhe të të ikhlasë. Në qofë se i këthejmë i fjallorëve të gjuhës arabe dhe më ndojme që të nëzirim këtë fjallë nga këto fjallorë, do që munduar që si të deportojmë deri te kuptimet e kësaj fiale, atëna do të mund të nxjerrim kuptime të shumta që kanë lidhje me kët shprehje apo me kët fjalë. Ne nuk do të kemi koqe të mirë me gjitha kuptimet gjuhsore të kësaj fiale. Mirpo, ajo që është e rëndësishme është ta dim se fjala ikhlas në gjuhën arabe përdoret si sinonim i shpëtimit, si sinonim i pastrimit, si sinonim i diçkave që kullohet, pastrohet diçka që është e çeltër dhe e pasë nga gjdo emit, që shpëtën nga gjdo defekt, që shpëtën nga gjdo njëll, kësaj i thëjnë në gjuhë në rabë e i khlas. Atërë, në qofë se të rejkum një paralele, ta shprej kuptimi gjusur, te kuptimi fetar, që ne përkërkojmë, atërë mund të kuptojmë se përshka bëhet fjala. Edhe pse une dua ta definaj sinceritetin me në definim që djetartë e kanë definuar më herët dhe që mendoj se është shumë, shumë i rëndseshëm kuptimi i drejt i këti definimi. Sinceriteti mund të definohet me dy definicione. Këto dy definicione nuk janë të kondër të në me zvete dhe këto dy definicione nuk janë nga rkes për neve, por duhet të kuptohem që njëra e plëtson tjetër. Qëka kërkuat për neve në momentin kur kërkuat që timit të sinqert? Në momentin kur nga ne kërkuat që timit të sinqert në adhurimin dhe Allahot të madhruar, atën nga kjo kuptojmë se nga ne kërkuo që të jemi rap të sinqertë vetëm dhe Allahot të madhruar. Rëndime është nga kjo, vje edhe definicioni i sinqertetit, i cili thotë kështo. Sinqertet është ga dëshmëria e një njeriu që të jetë në shërbim të vazhduushëm, nda i zotit e ti, kjo është sinqertetit. Do të thotë, Ti e prananë dhe e shprej botërisht me bini të plotë, se je rap i Zotit, se i beson Allahu të madhruar. Andaj për të vërtetu sa i sinqertë, a i vërtet në këtë të një, nuk mi aftohet me gju. Por me qka matët sinqertet jonë, matët me gadishmërin e brendshme në zemrën tonë, ne jemi të gatshëm vazhdimisht 24 orë, kur dhe që kërkohet për neve të jemi në shërbim të Zotit, ne duhet të bëjmë këtë. Dhe ne nuk kemi marveshje para prake me Zotin ton se qka imit gatshëm të bëjmë ne e qka nuk imit gatshëm të bëjmë. Si kërëtës njerës, fatkecisht, e trajtojnë raport në tyre me Allahën e Madhruar, si kurse trajton si kurse e trajton një në nëpunës drejtorin e ti. Për shambull, një njëri shkanë në punë dhe në punë e ka përgjelësi në punës e ti, e ka drejtorin e ti. Dhe këtë drejtarë kërkanë nga në punës si e ti punë të cënët borojnë nga marveshja para praka që i kam pasë atatë në dërmet vete. Njëre nga këto marveshja është që prej të të të dhe dintëre të punohatë. Në që fëse shtohet orari punës, apo do të shtohet me ditja. Ose ka pëshim të shtunëve të djelive, ose do të punan këtë sektor, ti nuk këtë bëjsh me sektorit të, të të ekstumeral, është bë marveshje. Dhe këto punë në nëpunësi i krynë vetëm mrena objekte punës dhe nuk kanë lidhe me jetën private të drejtorit. Në që fëse këtë drejtari i thë ti në nëpunësi, shka mërë më mifmit prej shkollës, Shkoblim diçka për të shtëpia. E janë shtëpi rregullam arrymën. Çka do të thotë në punësi? Ne kemi marrë bashkëso. Marveja jon nuk e thot kët. Prandaj nuk jam i obliguar që të të nështrojm, nuk jam i obliguar që të respektoj. Unë të nështrojm ty Brenda Souzave të Marveja ston, derisa nuk ka lidhje kjo aspekt me jetën tënde private. Për çfarë arsye? Nga se ky kjo është në punës. Do të thotë kryen punë sipas Marvejas dhe sa nuk është rab. E robi, që në e mi rab të Allahot, e nuk kemi marveq e para prake nga, me Allahot në gjellë vë ala, e që ti themi ati, o zot, ti ki drejt të kërkësh nga një këtë, mi përnë qëfë se kërkon këtë, nuk kemi obligiminit në shtromin dhe ti. A thëmë nga këtë zotit? A kemi dhe të këtë më jathonë zotit? Pa dëshimë se jo apën. Pra ndaj, duke unizm nga kë kuptim, dhe nga Ne nuk vendosim kushte Allahut të madhur, se çka ka drejt kërkon ai prej neve e çka nuk ka drejt kërkon prej neve, pa për çfarë syje nga sinimi i sinqert në besimin tonë ndaj tij. Kjo është e çelëtit. Andaj Zoti kanë kërkon prej te ç't falësh. Nga njerzo tash flaj, e tash preshgjumën. Tash kitet me ungërbuk, tash nuk kitet me ungërbuk. Tash lejohet me bërkët, po Tash nuk lejohet me bërkët. Vazhdimisht duke u bart prej një gjende në një gjendje. Bartja jote nga një gjendje në një gjendje, nga një situatë në situatë. Dhe gatishmëria jote e vazhdueshme për të përballur të gjitha këto këto këto kërkesa. Pa ushtecuar as pak, pa umërzitur as pak, pa neveritur as pak. Kjo është e çeritet. Dhe këta janë optallahu të sinqertë. Tëse nuk e kontestojnë ashtë në urdhën të Allahu të azogjët. Këta e në të sinqertë. Kjo është pjesa pare dhe vë në zotit. E kuptove? Allahu kërkon për teje që te në momenit kër e shprej besimin dhejti që sincerisht të bësh këtë. E si kemi mundësi që sincerisht të bëjmë këtë konfirmim të besimin të ndë e zotit, thash, duke qenë të gashëm në gjdo moment, në gjdo rast, ti nështrojme Allahu subhanahu vë ta ala. Andaj shikosë ndërruar Sa so njerës ka që Besojnë në Zotë në manuar E besojnë Allah në manuar Mirë po këj besim është disi i formëse kushzimit Për shambull është i gatshëm Më i falë pës vaktet Për shambull është i gatshëm Më në gjurë Ramazan Mirë po Në qovë që si i thuhet e dinë se në pasurin tënde, ka hisë edhe i varë fri, do është me dhonë, atë jakësës e në marrë veshë, me kënsës e marrë veshë, a në ka pytër zotin neve, se qyshë po keni qefë me u bo fene dhe kërkesën juve? Ja, Allahu Azogjel e ka pregadit në brenda libër të ti, një pako që në tejan kushët e besimit, dhe ajë që sinë qështë i ka besuar, nuk e kontestën këtë. Ne këtë sinqeritet e dojm. Sinqeriteti i cili e sjell njeriu, e sjell besimtarin dhe besimtarën në shkallën e gatishmërisë. Sigurisht se për shembull përpara edhe tash njerëzit kanë shkuar në ushtri apo dhe aty kanë kaluar provime të ndryshme për ta dëshmuar sinqeritetin e tyre për mbrojtjen e atdheut. Ze kanë bërë betime nga më të ndryshmet dhe në momentin kur buria se atë dhejo është në rezikë në dëgjot, ata nuk e kontestojnë mu këtë zë, mirë për i përgjishin ati, dhe me këtë dëshmojnë si një qërtit e tyna për mbrojt në atë dhejot. I për cilë u shtarë thot, cilë u shtarë thot, let i bjen buri së sa danë, let së lëman armiku atë dhejon, ta shë shkoj e gjumit, unë dhe të flaj, së kam kohën dhe që sa dëgjot zë A thëtë kështu mbrojë si e dhejët? A thëtë kështu? Nuk thëtë, madje aje që ziët duke thënë kështu, ka mundësitë të denohat madje me dinimet më të mloja si trahtore i popullit dhe i venit e ti. A ne si njërët e është një gadishmëri e vazhdushme, në ndoshta në moment nuk edhim të rfen. Kemi duke mësu vazhdimisht. Mirë po, atë që ka edhim, e zbatojmë. Dërso për atë që ka nuk edhim, me qëka e prejsimate me sinceritet, që do të tëtë me gadishmëri të pa kompromise, me gadishmëri të pa rezervë, se ne jemi të gashëm në gjdo rast të jemi nështuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse kemi mundësi kësu me adhuru Allahu në gjellë wa ala, nëse kemi mundësi këtë zemër me embush me këtë kuptim të sinceritetit, atër do të kemi ma letë që ta plëcojmë pasem e kuptimin e dy të sinceritetit. As e thash at fillim, i kemi dy pjesë që përmbajnë kuptimin e sinqeritetit. Pjesa e parë ka të bëjë me gadjhmërinë, ndërsa pjesa e dytë do të vjen me çka me çka ka të bëjë. Andaj, në lidhje me këtë gadjhmëri, Allahu xhallal xalil u kushtoi shprehet vllazni. Në lidhje me këtë gadjhmëri, kështu shprehet Allahu i manuar, duke thënë: Kul in salati wa nusuki وَمَحْيَيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Qëka dhështë kjo e ahtë? Thëtë Allahu i madhur Thuaj O Muhammed Thuaj e besimtarë Sa ta duhet të thun Kështu siku se pëthuati Inna salati Madhë vërtit Namazim Wa nusuki Dhe adhurimim përgjësi Dhe sak ma dje, ma dje jetë a ime, por edhe vdekë a ime, të gjitha janë në shërbim të Zotit. Mi gatshëm, e mi gatshëm, që ta shprej, ga dishmerin, se unë do të jemë vazhdimisht në shërbim të Allahot të manuar. Ma dje jetë a ime, por edhe vdekë a ime, janë për Zotë në manuar. Jeta ime, nuk kash për një qëka teter, pas për të shërbjurë Allahu të manuar. Kjo është kulmi, ajke e sinceritetit, kjo është baza e ti, mi të se ndërtojtë sinceritetit. Andaj nëjë dëshëm, këtë ga dishmerit të gatujem në zemrët tona, edhe këtë ga dishmerit të kultivojmë, e jo që t'jemi ata që fatkecështë, thëjme se kemi besuar në Allahun, e pasaj kërë zoti kërkan dhe qëpënjeve, ta kontestojmë. Kjo kër e ki besuar Allahun si Zot pëse e ki besuar ki besuar përshka kësa e është një qenje superiore, pat meta dhe është i vetëmi që duhet të adhruim a e ki thënë këtë kështu kër e ki besuar Allahun e madhnuar gjithë ti besimi në zemrën tënde si ka qëndruar a jetë ti më i dishëm apo Zoti Zoti kër e ki besuar Allahun e madhnuar Në zemrën tënde, çka është formuar? Se ti e furnizon Zoti apo ai të furnizon ti? Ja ai furnizon mua. Ekzistojmë ratë. Andaj në çonse jemi të sinqert, se në besimin tonë ndaj Allahut të madhruar të qëndron se ai është më i fuqishëm, se ai është më i dijsëm, se ai na furnizon, se ai din më mirë për ne. Në çonse sinqerisht kemi besuar për kët. Atë kjo domosdosh duhet ta prolej kët gadjhmëri. Ky besim domosdosh duhet ta prolej kët gadjhmëri. فرد ايشيقان ايش قطط الله عز و جل نريد ما <سؤال> كد قد اشمري قرفلات پر بسي منتا دا <سؤال> پر بسي منتار تدريد قطط <سؤال> الله عز و جل آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ka besuar i dërguari, në atë që i i rëzbritër ati. Por zbashku me te, kanë besuar edhe besimtarët. Kullun e mëne bërlla, të gjithë ta edhe besimtarët edhe i dërguari, kanë besuar në Allahun, kanë besuar në me lajket e ti, kanë besuar në liprat e ti, kanë besuar në të dërguarit e ti, dhe ata nuk bëjnë dalim në mes këtyre të dërguarve. Do tëtë, Nuk besojnë disa e ti mohojnë disa. Besojnë në të gjithë të dërguar Allah, të Allahut të madhuruar. Çka sill ky besim? Na gjithë këto kemi besuar. Çka sill ky besim? Wa qalu sami'na wa ata'na. Në Syriadoj si e këtë besim ata thonë, dëgjua O Zot dhe u nënshtruan. A kuptuat asht gjatëshmërinë? A kuptuat asht shkëngjitetë? Kë që është asht që na e kërkojmë? Çe besimi ju jo në Allahun Azu xhel tetë isin çert? dhe shenë serioze dhe vendimtare e saktësis së këti konfirmimi është ga dëshmëria jonë që që katë kërkon Zotë i për neve në ne temi o Zotë në dëgjuam dhe unë nështruam Kësi kuptimi në dëshrojmë Kësi besimin Allah në gjellë ola në dëshrojmë Mirë po, qëfar kuptimi ka të themi në në kemi besuar Allah kemi besuar ditë në gjykimit kemi besuar pejgamberet dhe sa so, kërvjenë dish nga Muhammedi sër Allahu a.s. e kontestojmë, nuk e pranojmë. Ash kjoja sinqert? Pa dëshim se jo. Për këtë arsuje, shikua së ndërruhar. Kush me ndonë drejt rrëdhë këti ajeti që je lëzova? Kjo është ajeti 285 i kaptinis El Bekare. Ajeti i para fundit i kaptinis El Bekare. Ku Allahu Gjelle wa Ala në të reganë në qëka duhet të besojmë dhe kë besim qëka duhet të përlajt po thuaj se Allahu përna thot, në qovë se ju, jo, nuk i të gazë shëmë të thua një këtë fjallë, se ndëgjuam dhe nështruam, atër defektin e kësaj kërkanet të këbesimi juaj, nga saj nuk është në regu. Kjo është kuptimi i sinceritetit, që Allahu e ka kërkuar për neve, dhe Allahu azë tjetër nuk ka kërkuar për neve, posë kësë sinceritet. Allahu gjelalu përse i thotë në suhën e lbejjina, Kaptina el-beyna Allahu jalla jalaluhu sot. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Ata njerzit nuk jan te urdhruar me diç tjetër. O thot, jo njerz nuk keni te urdhruar me diç tjetër, illa pervec ta adhurojn Allahun me adhurim te sinqert. Tëri u adhurojmë sinqert Allahu kërkon nga ju shikues të ndëruar që të jeni të gatshëm vazhdimisht të jeni në shërbim të Zotit të juaj. Kjo është asaj që Zoti kërkon prej neve. Dhe kjo është asaj që Zoti ka për të pinive. E pastaj, pastaj nëse Allahu i madhruar në zemrën tonë e sheh këtë gadishmëri se është forcuar, se kjo zemër kalshu, se se kjo veprë, kjo gadishmëri kalshuar rrënjtë thella në zemrën tonë, atëherë njiç kan duhet pastaj ndodhë një gjithë shumë e këndshme, shumë një siharic i madhë për neve, në apret një përgzim i madhë nga anë Allah të madhruarë, cilë është taj përgzim? Në qofë se në gulitet të thallë kjo si gjertetë në zemrën tonë, në qofë se lëshan rojë, rënit e veta, kjo ka të shmëri, atë që ka ndodhë? Nëndodhë që edhe për punë që kurës i ke bëhë, që përbleshë. A nuk ësht Ti do të shpërblesh edhe ka i bër, edhe ka si bër, për ato që ke bërë, edhe ato që s'ke bër kurrë. Për shkakun. Sa është sevojë i madh, a dini sa është problem i madh me një mufukaras? Ato vetë Zoti mund të më pagu. Në njëri që një mufukaras, ato vetë Allahu mund të më pagu atë njeri. Ose njëri që bën projekte të ngroja, ndërton spital, ndërton shkollë, ku njerëz përfitojnë nga këto projekte. Pa dyshim se i tilli ka Shë problem shumë të madhë nga onë e Allah të madhëruar. Ti a mush me ndrejt një shkull? Psi kur për isho shumis nga ju duke thonë, jo vëllë, kësha pasë sef posmoj. Që ke që pëllu, kësha pasë sef, a e sinë qertë veç. Mbjelet e gëtë shmëria. Letëshë Allah unë zemrën të ndë, se pëj patë e parët për një shkull me ndrejtë, ki me ndrejtë, shë problem, Allahu gjallë lewa Allah edhe nëse nuk e ndre sinqeritetë Sa rashë njëri kaci ka punë thosh asiku ti kisha pas do zot do punë mamin më pas i kisha ndihmu kë njëri kjo gatishmëri e jotja për të ndihmuqë të të don zoti ai këtë prëpërtie e pastaj edhe pse nuk ke mundësi më ndihmu çfarë bën Allahu azhaxel më parë nxis më është të jemi vazhdimisht të gatshëm për të ndihmu të tjerëve sinqerisht këtë gatishmëri tet jo vetëm që të thjet fjalë gojes që dikujt ku të vi pasaj mundësit të të eval atasht nuk moj. Ja, po të jemi të gatshëm me sinceritet. Njënë e Muhammedi sallallahu alësallam kështë e mobilizuar shokët e ti për të njësër drejt një beteje. Dhe kjo betej ishte e kërkuar të zhvilluat një vend shumë largë Medines, afer të cimë kilometra në luftën e te bukut që e zhvilluar. kishtën nga të atilë në Medine që ishën në medveri shumë të vafër. Kishtën dëshirë të madhe të dalin në luft me të dërguarin tonë Muhammedin sër Allahu a.s. Mirë po nuk kishtën mundësi, nuk kishtën mjetë transportus, nuk kishtën të hollat të pregaditën për këtë luft. Edhe arka e shtetë ishte adopt për të ndivuar, andaj u detruan të mbesin në Medine. Ishtën të gatshëm të nisenë. Qësimën e vështirë ishin si të gatshëm të nisën madje që gatishmëria e portunisë e shprehn edhe më lart sikurse e përmend Allahu kët rast tyrë në surën e Teuba kur thotë Allahu azhajal se ishat duke rryedhur lagë sy nga sytë e tyrë lagë duke rryedhur nga mrzia që s'm kanë mundim e shku. Ata këta kanë qenë më vërtet sinqert se dëshirojnë të shkojnë me të dërguarën, po s'kan pas mundim e shku. Kur asuria ata kanë brat çertë mundshme të da është aja, kanë shprej ga dishmarin, jemi të gatshëm ta krymë këtë punë, vetëm në të bënë kushtet. Ata s'kanë pasë mësi me më shkonë luftë si kohës nëndëruar, kanë betë Medina, me dine, me mërzin, dhe piklimin matë madhë, që s'kanë pasë mësi të i bashkan gjitën ushtri sa saj kohë. Mirë po, që ka ka ndodhë? Nuk e shkua rrugës, Muhamedi sërëllahu alësabë në kryët të karavani të ushtrisë, pas të ishi larguar me 10 apo 100 km larg Medinës. U ndalën mendimtan të pushojnë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shoku i tij. Kur u ndalën të pushojnë, u kthye i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka shoku i tij dhe u tha këto fjalë. Thotë: "O ju shtar, o ju biçimtar. Ju nuk keni kaluar as në fush, e as në luginë. Nuk keni kaluar në asnjë pjesë të rrugës." e që ata që kanë betë medina nuk kanë qenë pjesëmarës të juaj në këtë shpërblim. Kjo është e. Ata kanë betë medina. Ju i në munduar, ju kënë hecër. Ata i ka penguar së mundja apo i ka penguar vafria. I ka penguar një arsuje. Ata e qështë si u bënë atërë këta pjesëmarë në shpërblim? Edhe pëse nuk e kanë kërër punë, edhe pëse nuk ishin lodur si këta ta e kanë dëshmuar nga dëshmërin. Këtë zotë e dëmë për neve. Këtë zotë e dëmë për neve. Andaj dhe besimtari, sa jeton si musliman? 20 vjet, 30 vjet, nuk është pëndohet dëvon, 5 vjet vet jeton si musliman në të kuptimin falet, agjera një kënë obligimet, lërgohet nga ndalezet për 5 vjet edhe vdes. Nësa Allah në ka premtuar neve besimtarve, gjenete të përherëshme nuk kanë fund kur dikush ka mundësi të bënë këtë pytje si ka mundësi që dikush të punan 5 vjetë ma ti dikush një av fillan mu fal fillan të pëndot fillan të i praktis pun të këqia dhe shkanë gjenet përgjithmon që është një av e përgjithmon atje s'ka buki pun qaq thimi se Allahu këtë është përle me gadishmëri. E kuptu? Da të të të të të të unë si besimtarë, nuk e di sa kam e, kam e tu, ndashtë ta ndodhë me vdek nesër, me vdek pas njave, pas një mujë, ne nuk e di im këtë. Mirë po prej tash, ne e konfirmojmë, me një konfirim të pak kontestushum, të pale kundur, se imi të gatshëm, sa do që tjetë jetë e gjatë të adhrojmë Allahu në azogjel. Andaj dhe pos gjatë kjo jetë Pa fund, pa fundimit ga shumëtemi në shërbim të Allahu të azogjel. Për këta shuja Allahu nga shpërblen në bastë të gadishmëris, jo në bastë të veprave. Veprat, pas ta janë konfirmimi kësë gadishmërije veç. E kuptut? Veprat e dëshmojnë gadishmërin. I për shpërlimi është në bastë të gadishmëris. E veprat e plëcujmë pas e kësë shpërlim. Dhe janë shkaktarë të këti, këti shpërlimi. Përndaj, si njëritet e shikos në ruar, rrënjë të fijan të kjo gëdëshmëri. Dhe Allahun, gjallë u alë, në e ka bërë obligim këtë adhurim. Ne kemi obligim dhe i zotit, të jemi gjithë mund e gjithë një gëdëshmërija. Dhe kjo është adhurim, për dirë së jenë gjithë një gëdëshmërija, edhe së nuk përën në kërgjë, të jitë duke adhruar Allahun a zho gjallë. Ramazani ka kaluar, në kam betu t dhjetë mujtë të tjera, dirë në orënë e Ramazan të arshëm. Mi për po, ne, jemi në gjënjë nga të shmërije. Prej ta shë kemi vendosë, posat dhvije Ramazan e arshëm, të të gjërojmë. Të rkonë që e preti këtë Ramazan, dhe jemi në gjënjë në gëtë shmërije, që posat dhvije me a gjëru, të jedu ka dhruar Allahun Azogjel. Epsis pa a gjëran. Shikoni sot mirë e bjënë si qërteti. Për këtë arsia, që të kërkën nga rëbrit e ti këtë nga dishmëri, për qenë vëzhdimisht në shërbim të Allahut të madhuar. Jemi të gatshëm që në gjdo rast, në gjdo rëthan, në gjdo ko, qëka do që kërkohet nga ne, në emër të Zotit, jemi të gatshëm të apërfilim. Në mbetët të plasën edhe për pjesën e dytë të sinceritetit, pjesën e cilë e plasën pjesën e parë dhe kështu, në dalë në shesh, në pah kuptimi i drejt i sinceritetit në islam. Në të vazhdojmë e këtë pjesë, pas kasaj pa uza, anë e shikua së në nërruar në ndyçni zotë jështë problemet. <të> Që ku e sëndëruar, o këthim për sëri për të vazhduar me temën tonë në lidhe me sinceritetin. Për mendëm në fillim të emisioni se sinceriteti është vepra që Zotje ka kërkuar prineve dhe varsisht nga pranimi i këse veprin nga anë Allahut të madhruar në varet pastaj edhe pranimi i vepërve të tjera dhe kemi përmendur se sinceriteti si, si vepër është i definuar me dy pjesë. Pjesë në pare përmendum, duke përmendur se sinceritet dhe të të të gadishmëri e vazhduashme për të qenë robë i Zotit. Kasë unë kam besuar në te dhe këtë sincerisht e dëshmëj përmes kësaj gadishmëri e. Dhe falem për këtë gadishmëri në pjesë në parte e misionit. Ta është në kam betë që të flasim për pjesë në dytë Nga se thamë në piesë në parë, është gadishmëria për të vepruar. E ta është duhet të dalim të kjo për të vepruar. Për gadishmërin falem, ta është të flasim për të vepruarit. Besimtari i cilër i sinqert në adhurimin e ti në dhe Allahu të madhruar. Besimtari i cilër është is, i sinqert në drejtimin e ti, ka Zoti i ti i madhruar. Këtë besimtar është i gadshëm të adhurin Allahu në azogjelë, Por edhe kur e kryen këtë vepër, edhe në këtë rast është i sinqert, nuk le janë që vepra e atij të njelloset me dëshirë për autoritet, me dëshirë për t'u lavdruar, me dëshirë për t'u përmendur. Ja, ai e bën veprën për hir të Allahut të madhruar, nuk e ka gale çka flasin njerëzit për këtë, a e lavdrojnë apo e qërtojnë. Një lumturizet për qërtimin në momentin kur ky qërtim përputhet me qërtimin e Zotit. Atëherë po Për sa më le bën një vepër të keqe njeriu dhe e qorton njerëz. Dhe ky qortim është i qort është i pranuar edhe në fe. Do të thotë këtë vepër edhe Zoti e qorton. Mirpo punë që Zoti ka lavdruar, punë që Zoti ka kërkuar për neve, atë ato punë duhet të kryhen pavarësisht reagime të njerëzve, a ndalavdrojnë apo na qortojnë. Ne i kryejm punën për Allahun xhellal xjelalu për ta kënaqur atë, për ta arritur kënaqësinë ti, e tij, për ta arritur shkolimin e tij e nuk lakmojmë shpërblimin e njerzve asnjëherë. Prandaj sa njerz kur duhin të japin apo japin në prezencën e, e dhjetëra mediave. Madje në qoftë se në një medie nuk e përdor, nuk e përmend apo nuk shkruan për te, ka të, ka mundësi të marrë çndrim negativ datyre. Këta njerëz, këta janë Dërdhënësit e medjave Nuk janë dërdhënësit e besimtarve Mirë po shikoni Si nga mësën pejgamberi sa sënë përdhënë That Dërdhënësit vërtit është taj I cili Kër t'jap me dorën e djath Aqë fshehur azje e jap Sa so që dorë ati e majtë nuk edin Që ka është dukeve pru Që ka një kësë sinceritet Tët, As dorë ati që është mësë afrëmi Nuk edin E lërëm në ndë kusht jetër Mundot me mshpjevë veprat e tij. Mundot të jetë sa më i përpik në veprat e tij, sa më i sinqert, tiem për Allahun e madhruar. Dhe kështu ka qenë tradita e besimtarëve vazhdimisht gjatë tërë historisë islame. Besimtarë nuk bën punë për syje për faqe. Tjet të jetë keqbërrës, tjet i keq në vetmi, dorasor kur është për njerëzve të shite si njeriu më i devashëm kët i sinqert i nuk e bën. Por i sinqerti munduhet që të jetë shumë më i devotshëm në vetmi sesa kur është në praninë e njerëzve. Ai munduhet të jetë më afër Allahut Azza wa Jell, më tepër nga ata që e përmendin kur është vetëm, sa kur është në, në shoqëri. Ka se këto puni bën për Zotin në mënduar dhe pritesh për blimin vetëm prej tij. Kjo është kuptimi i dytë i sinqeritetit. Dhe me kët kuptim të dytë Perfaqojm komplet definicionin e sinqeritetit ashtu siç e kanë definuar gjetarët. Dhe rrjedhimisht nga kjo që morëm deri më tani e shikuar të nderuar, kemi mundësi ta kuptojmë se sinqeritet është gatishmëria e vazhdueshme për të qenë në shërbim të Zotit të Madhëruar dhe kryerja e veprave vetëm për hijtë Atij. Kjo është sinqeriteti. I gatshëm jam edhe kur të vijmë këtu me vepru, unë veproj vetëm për hijtë Allahut të Madhëruar nuk ka hi se në vepër në time njëriju, nuk e bëj për te, e bëj për Zotin, unë e falem për Allahun, unë e agjëraj për Allahun, unë jap për Allahun, unë nuk e bëj këtë pun për Allahun, e kështë më ratë. Mirë po, më thua një luta, një njëri thotë, unë jam besimtar, unë jam besojnë Zotin, thotë më nënsirë zemra, unë i më sinë qerdë në Zotin, dhe pinë alkohël i themi, Allahu e ka ndaluar, haram është me pi alkohol, e ndaluar është. Thot, une smëjmë me lonë, une besaj, pa smëjmë me në alkoholin. Pas njave, sëmurët, sëmurët të rëndë, edhe i thot mjeku, në qovë se dhe një got alkohol, e pinë, dëtë vdesësh. E ke një parë, se lënë alkoholin? Ma dhe dhe me dhunë, me eshtu ju nuk e pinë mua. Pse? Pse i ka thonë mjeku dëtë vdesësh. Psa mjeko e ka shpirë të ndorën tënda? Kur Allahu gjellë gjellë hu e ka shpirë të ndorën tënda a i vendos për jetën e vdekën tënda a i të thajke mos e për se vdes nuk e ndëgjëshe tash mjeko të të mos e për e ndëgjove ku mbet sinceritet në i Zotët? Ku shkoj këj këj besim? A i që e len duhanin për shkak të shëndetit mjekut pse mjeku i ka thonë a i që e len alkoholin për shkak të mjek A i që lënë pun tjera përshka këse dikush i ka thonë se të mëtojsh, apo s'ka mundësi me i kry, kënë nuk ka shpërlim për këtë lënja. Nuk ka shpërlim. Ma dikka mundësi të denohet pëse, sa i thëtë jam i gatshë me epi një dhëko, po sa të largohet për njësë ashtëndetsore. Kjo është si kurse me epi. Si kurse a i pari thamë është i gatshë me bu putë mira, sa artja për mundësia shpërblet për gatshë më por edhe kjo për ga të shmërinë ti përbo keq, dënohet, epse nështë nuk e bënë këtë punë kur. Së kështë e dikoshtë thëtë për shambull, mu nuk ma ban luks e alkoholin, veç shumë mirë bënë e të qepin, me mu të do në qështu e kështu e kështu e bo. Edhe pse se ka kërku kur njëtë në vetë, as një pikë alkohol, ajte ka Allahu do të logaritës si njëri qepin alkohol. Pse? Pësa jo që e ka pengu mos me pi alkoholin, s'ka qenë besimin e Zotin, nuk ka qenë si qiriteti, por ka qenë në qka jashtë për e kësoj. Pra ndaj rridhimisht për e kësoj do të lagaritët se e ka mepruar këtë pun, edhe pësa e në esens nuk e ka mepruar. A e kuptu të arsartë i rëndësishm si qiriteti? Na bojmë për Allah, na zëgjenë, veprojmë për Zotin edhe praktisin vepra përshkak të Zotit, një përshkak të këtë më do të bëjë dhe një një vrejtje të rëndësishme. Sa rëndodhë që të rinë të këthejnë fesë që tashmë, alhamdulillah, duke ju falndruar, Allah o të madruar, kanë fuduar me të madherinia të këthejnë ka Zotit tyre, dhe kjo të kona tyre, kjo është të hishme për ta. I këthejnë Zotit sa motra tona kanë filluar të mbulohen, vendosin shamia në bikoka të tyre, të mbulohen stoli dhe zbukuri që Zotu a ka dhenë, dhe mështi shfaqin këto stoli dhe këto bukuri, përveq për atyre që Zotu a ka lejuar, kur dikur shë fillan me ufal, kur dikur shë fillan me agjeru, kur dikur shë fillan të mbulohet, që ka thunë të tjeret, këta që për paguhen, këta që pëmarin pare, këta që, që si kohës të ndërruar, b Se nuk filan mu falë kërkush për pare. Se për të ishtë ashtu, nuk dëtë mbetit asë kush për falë. Edhe ju i një të shmitar të kësaj. Mirë po, besimtarja mbulohet përsa e jë sinë qërështë ka thonë unë besoj në Zotin. Dhe Zotin ka thonë, në qofë se beson mu mbulohu, thotë e me galshme o Zot. Jam e me galshme se jë me sinë qertë në adhurimin tim dajteje. Besimtari cili bartë mjekër apo falët A po ku në obligim etyra, nuk e bën kët për parë. Qase po ta bën të për parë xhamin, apo do të ke të mundsi kur del nga Kosova të hiqësh xhamin, qase atje nuk e shohin ata që e paguijn. Ose ka mundsi që ai që falet për parë, ka mundsi që në momentin ku nuk ka shajë që e paguon, mëllo namazin. Mir po ju i dëshmëtoj dhamë dëgjoni se këtë djemtëri sa hiken në përshkolla me gjith një vënë mu fal. Sa negociata zhvilluan me profesora Aman Lem 15 falën. Kët nuk e bën dikush i bën parë. Nga se ka gale ka shtepër. Kët e bën vetëm i sinqertin e admirimin ti dhe Allah të madhruar. Ata bën punë për hir të Allahut Azh-Xel. Dhe janë të gajm në çdo citat që rëthan ti ndezon Allahut të madhruar. Ky është sinqeriteti i vërtetë. Ky është ai sinqeriteti që ne e kërkojmë imi të gatshëm, të adhruim Allahun azogjallë, dhe kur të kryem vepra, t'i bëjmë për hirtë Allahut të madhruar. Besaj se me këtë definicion, bukër e qartë të kemi tash, se qka është sinceriteti. Dhe kja është obligim, kjo nuk është punë e mirë me thonë dikush, më allahë mirë me kone sinqartë. Obligim e kemi, duhet ime të sinqartë. e në qovë se jemi të sinqertë atëherë, qka ndodhë? Kemi artë të këfundi dhe duat i përmenë njësa dobitë të sinqeritetit. Në qovë se e realizum këtë adhërim si kur që duat, si kur që duat, si kur që në ruar, qka do të ndodhë? E para, do të në pranohen të gjitha veprat e mira që ne i bëjmë. E dyta, sinqeritetit bëtë shkak që ta mbron një rion nga armiku i ti i përbetuar shetani. Nëse djalli malk Se do t'i shqetsoj, do t'i dëmtoj, do t'i dëvjaj të gjithë njerëzit duke preashtuar vetë një, vetëm një grupë nga ta. Duk e thënë, illa i badeke min humul muhlesin. Përveç rabve, rabve të tu atë sinqertë. Përveç rabve të tu atë sinqertë. Ata nuk ka dirë të hapur shetoni ka hata. Të gjitha dyrët ata ja ka mbyllë këtima arviku të malkuar. Nuk ka qasaj të këta. Me sinceritet është i kohës ndërruar, këna mundësi që punët vëtë me dëshirë për t'i kryer edhe në qofë se nuk i kryem, për shkak të pa mundësis, për se të shpërblemi për to si kur qëtë sekum në të fillim të këti emisioni. Me sinceritet, ndihmohet i varfëri, me sinceritet, ne shpëtojmë nga lavdrimet e thata, nga nënqmimi i njerëzve, i sinceriteti nuk din me nënqmu dikenë, i sinqeti nuk din me e përbuz në doken, i sinqeti nuk din që tjetë në agendin e njerëzve vazhdimisht punë e ti. I sinqeti bën punë për hirtë Allahut të madruar. Madhje dhe shumë punë që a i ka bërë, ndosht të azbulohen pas vdekes e ti. Sikur që është tasmetuar nga zenu lë abidin, nipi i aliut, Allahut që fëtik nashër me te, thuhet për te se i kanë njimuar fukarave të medinës natën dhe në më n kan kan hasun në çesë të mbushur me mi dhe ushqim, nuk e kanë ditur kush e ka bër kët. Derisa nuk ka vde ky dijetari i madh, Zein al-Abidin, kur ka vde ky njerëj e kanë pasur në na, një natë nuk po i vi ushqimi, as natën tjetër e as natën tjetër. E kanë kuptuar se ai që i pas ka sillur këtu ushqim, paska qen ky dijetari i madhavar. Andaj siç rriti bën që të shtuohet dashuria mes njerëzve, të ngritet niveli i solidaritetin në mesyre, e kështë të më radhë. Dhe përfond, përfond në nguti, ka se gjdo pikë që e se si ka dirë më tani, ka nevoj tjetë nështë e emision në vete. Dhe përfond që ku e së ndërruar, ti përmend i vedëm disa pengesa të cilat që ndrojnë në rrugën e gjdo njeriu drejtë sinceritetit. E që duhet sincerisht të miret me këto pengesa. Në kuptimin që tjetë vazhdimisht a i cili mundohet të lërgan këto pengesa dhe të luftan këndër tyne, ga se këto padushim janë pengesa serioze në rrugën e realizimit e këtia dhurimi madhështorë. Pengesa kërësore e njeriut në rrugën e sinqerit është dashuria nda i kësaj botë. Me e dash shumë këtë botë. Po thua se komë me tërë jetë në ti në kuptimin pa kufi në këtë dunja. Dukem as menduar asnjë për fundin, dukem as menduar asnjë për vdekjen. Mundohet ke çka ka këtu me mora ton. Dashuria e pangopur, lakmia e tepërt ndaj kësaj bote, pengon njërin nga sinqerteti. Ka si sinqertësi lidh me Allahun xhallahu ala me botën tjetër, ai tjetër e prashullimin. Do të thonë qoftë njeriu këtu bën punë dhe dëshiron që këtu të shje rezultati, dëshiron që këtu të lavdërohet, dëshiron që këtu ne të urojmë për punën e tij. Atë kjo pa dyshim paraqet një pënges serioze në rrugë drejt sinceritetit. Tjetra pënges në rrugën e sinceritet është dilemat e ndryshme që i shfa që njëriot. Për shambull, unë e po e bëjë këtë pumë sheft, po anë pagun më dykush për këtë. Zotë i ka thonë që në pagun, po ku e di anë pagun e kështu ma... Dyshimet e që njërin me. Dyshimet e që njërin që të mështë e sincer të shumë. Se sonjësh kim pasojë me qenë sinqert. Ndoshta dhe fillojnë të të sinqert. Mirë, por për shkak se nuk e shohin rezultatin e punëve të dyre menjëherë, fillojnë fillojnë të lshojnë durimi dhe të kalojnë në fazën tjetër, larg sinqeritetit. Dhe pengesë tjetër e fundit që më të aprovojmë në rrugën e sinqeritet është lakmia e tepërt për famë dhe autoritet. Ka dëshir. Çefi i tij bëhet më pavetën po tin gazet nga no, qëtë me përmendin kush në tëve i tër mundi ti është ku që me pas mësit të gjithë njëzim zonë që këj njeri ma shala që fa pun të mira po për bëna përton lakmija tjepërt e pangopur për këtë pa dushim së është një penges që serëzit e sfidon sinceritetin andaj të largohemi nga këto pengesa të luftojmë ato të mundojmë të flakim të gjitha këto pengesa që tjetë rruga e sigur dhe sinceritetit dhe t'i këthejmë i Allahu Gjelle me këtë adhërim të sinqert. Të mundohme që t'i korim këto begati, këto t'mira që ne i silë sinqeriteti, duke e kuptuar drejnë sinqeritetin, duke adhëruar Allahun asë zëvgjelë sinqeresht, për mes definicionit që t'sekëm në filim. Dhe me këtë definicion filuam, dhe me te përfundojmë, ga dëshmërija njeriut që t'jetë gjdo ko, gjdo ven, gjërethan, i gatshëm, për t'ju nështruar Allahot të madhruar dhe kënë nështrim të bët vetëm në emër të ti dhe vetëm për hitë të ti, kërë sinceriteti. E lusëm Allahon e madhë që në bëndë të sinqertë, të mbush, të mbush zemrë ato në sinceritetë. E lusëm Allahon e madhruar që gjithë vejpër, gjithë fjalë e jona, të jetë e sinqertë për hitë Allahot azugjel. E lusëm Allahon e madhë që të larganë nga shoqëria jonë dëshirën dhe lakmin për autoritet e pushtuar të këthën tek, tek ne origjinën që e kishëm dikur dhe mburrëm me të sinqeritetin dhe dëshirën për të solidarizuar me të tjerët. Zoti na bën që të jemi nga ata që e adhurojnë Allahun Azzeveli drejt dhe shpoblihen për të këtë e gjën tek Zoti ditën e takimit me të. E ne, deri në takimin tonë të ardhshëm, shpresojmë se do të jemi në mbrojtjen dhe kujdesin e Allahut të mëdhruar. Zotë i ruajt jua dhe familit e juaja E bëkoftë Allahu jetin dhe pasurin e juaj Futë Allahu në shtëpijat e juaja Mëshirë, dashuri, unitat Dhe respekt të ndërsin dhe medvete Dhe bëftë Allahu që vendion të jetë një vend I ruajt u një mbrojt u një sigurt Këtë gjitha rëzijit që e rëzikojnë Delin takimi në arshëm Zotë i shpër bleft Assalamu alaikum wa rahmatullahi <të>